بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه Wa astana bi sunnahi ila yawmi al-qiyamati amma batu. Qala Allah Ta'ala fi Al-Quran Al-Kariyum, Ya ayyuhal ladina amanu, taku Allah haqqa tuqaatihi, wa la tamutinna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taku rabbakum aladhii khalakakum min naus wahidah, wa khalak minha zawjahah, wa betha minhuma kathirun wa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 Keshear al-umur muhdathatuh, faina kala muhdathat bid'ah, wakala bid'ah zulala, wakala zulala fil nar, amma ba'na. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwatihi Allah, rahimani wa rahimakumullahu jamia'an. Di kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Sharhu Alumatil Akhbar di syekh Salih Fauzan, al Fauzan, Hafibahullah Ta'ala Di mana kita sampai pada Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Ta'ala Di kawal Nabi Sallallahu SAW Inna Allah yanzilu ila sama'i dunia Wa inna Allah yuraw fil qiyamah Wa ma'asbah hadih al-ahadih Nukminu biha wa nusadiku biha La kayif wala ma'na Wala naruddu Shay'an minha Wa na'alam anna maja'a bihi rasul haqqun Wala naruddu ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Wala nasifullaha biakshara Mimma wasafahu bihi nasahu Bila haddin wala ghaya Laysaka mislihi shay'un Wahu as-sami'u al-basir ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وسط الواسفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنها ذلك illa bitasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasbiti alquran di halaman 54 wala nuzilu anhu sifatan min sifatatihi dan kita tidak akan menghilangkan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bi shana'atin shuniat karena adanya kejelekan yang dibuat-buat oleh Kelompok-kelompok yang sesat. Walau nata Quran dan Hadis dan kita tidak akan melampaui batas dari apa yang ada di dalam Al Quran dan apa yang ada di dalam Hadis. Rasulullah SAW. Walan alam kayfa kunho zalika illa biterdikar Rasul atau terdikar Al Quran dan kita tidak akan mengetahui tentang bagaimananya sifat tersebut. Kecuali dengan membenarkan apa yang datang dari Rasulullah. Dan apa yang dikuatkan oleh Al-Quran. Apa yang ditegaskan oleh Al-Quran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah rahimallahu ta'ala. Di dalam kitabnya Lum'atu al-Li'atifad. Kemudian Syekh Saleh al Fauzan tabidullah taala beliau memberikan penjelasan dan نحن نثبت ما وصف الله به نفسه ولو شنع علينا dan kita akan senantiasa menetapkan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya walaupun orang-orang mu'attilah mereka mencelah kita Wahkuhlu di antara perkataan mereka kepada kita antum musybihah kalian adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wah antum mujasimah kalian adalah orang-orang yang menjadikan Allah memiliki jasad. Wah antum hasaliyah kalian adalah orang-orang yang pinggiran orang-orang yang tidak mengetahui dalamnya apa yang ada dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ila akhiri mayakurun, ya dan perkataan-perkataan yang lain yang mereka ucapkan mereka tujukan kepada ahlu sunnah wal jamaah kepada ya orang-orang sunnah. Fathu al dalal yasifun ahlu tauhid, al isbat yasifun ahum, al nabi mujasimah. Maka kelompok-kelompok sesat ini mereka menyifati ahlu tauhid dan juga ahlu al isbat. Mereka mensifatinya dengan bahawa mereka adalah mujassimah. Kakalah mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, ya, Allah memiliki wajah, maka mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai mujassimah. Sebagai orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jism, hijasat Wesifunahum bi anahumusambiha. Mereka juga menyifati bahwa anu sunnah adalah musabbiha. Mereka adalah orang-orang yang menyiratkan Allah dengan makhluknya hilaakhirumayyakulun. Fanahnulana abba biha dihil mukalla. Maka sungguh kita tidak akan merasa capek dengan perkataan-perkataan mereka merasa kesal dengan perkataan-perkataan mereka madumna mutamasiqin yang dikidah bila nusun nanti rasul ini selama kita berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya saw. Fala yudiruna an yakulufina makalu min al alqor maka sungguh tidak memberikan modarat kepada kita fala yudiruna perkataan apa yang ditujukan kepada ahlus sunnah dengan lakap-lakap, dengan jurukan-jurukan yang bermacam-macam. Li an-nahri duirba arbina, falan duirba al-sherti. Karena kita menginginkan ridhonya Allah dan kita tidak ingin mengambil ridhonya makhluk, ridhonya manusia. Kwanio apa dipilah azan ya Allah ya inilah sebutan-sebutan lakap-lakap yang ditujukan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Ketika sedang membahas asma dan sifat Allah Subhanahu Wataala, demikian juga di dalam perkara-perkara yang lain di luar pembahasan asma dan sifat Allah Subhanahu Wataala, kalaupun mereka memberikan julukan-julukan yang jelek ya memberikan lafal-lafal yang jelek Kepada al sunnah wal jamaah maka sungguh ini jawabannya sama sebagaimana jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala bahwa kita tidak merasa ya kemudian uh, capek untuk menanggapi mereka ya merasa kesal merasa marah dengan apa yang mereka ucapkan selama kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Qur'an dan sunnah ini yaqidu masalqa min al-asma' an asma wa as-sifat tauqifiyah. Bahwa ini menegaskan perkataan yang dikutip dari Al-Qur'an dan Hadis, kita tidak akan melampaui batas dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka ini menegaskan apa yang disebutkan sebelumnya bahwa asma' dan sifat adalah tauqifiyah. Bahwa nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauqifiyah. Artinya kita harus berhenti sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam. Wa kadhalika kullu ilmi akhirah wa umuri al-qabri min ilmi al la natakhalla illa hasba al-dalil wa la nata'adda al Demikian juga semua ilmu ghaib Perkara-perkara akhir, perkara-perkara kubur, semua perkara ini adalah perkara hui yang kita tidak boleh masuk, ya, tak dapat kita mencoba untuk memasukinya. Ilah dalil kecuali sesuai dengan dalil yang ada, Quran dan Sunnah yang menjelaskan perkara tersebut. Walan tak adillah dan kita tidak akan melebihi daripada dalil-dalil yang ada, tidak akan melampaui batas dari dalil-dalil yang ada. Walau nakalmu kayfa kunudani kailah ditafsirkan Rasul dan ditafsirkan Quran. Bela nakriful kayfiyah. Kita tidak mengetahui tentang kaifiyah, tentang bagaimananya sifat tersebut. Nah, munariful makna. Kita mengetahui makna dari sifat-sifat tersebut. Allah memiliki tangan, kita tahu maknanya. Allah memiliki wajah, kita tahu maknanya. Tetapi kafiyah tentang bagaimananya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wataala karena termasuk perkara Ghaib wa nusbi kita menetapkan sifat-sifat tersebut kita mengetahui maknanya dan kita menetapkan sifat-sifat tersebut. Lakinlah na arifu kafiyah asma w sifat. Akan tetapi kita tidak mengetahui tentang bagaimananya nama dan sifat-sifat tersebut, hakikat daripada nama dan sifat-sifat tersebut. Walidah dikah, lamuqalah Rasulunil Imam Malik arhumullohu taala. Maka terjadilah apa yang terjadi antara seorang bersama dengan Imam Malik arhamullohu taala. Tatkala orang tersebut mengatakan al-Rahmanu alal arsi stawa, kayf stawa? Bahawa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas 'ars, maka orang tersebut bertanya kepada Imam Malik kaifastawa? Bagaimana Allah bersemayam? Kaifiyat istiwah, ya? Menanyakan kaifiyatul istiwah, bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana imam Malik rahimallahu taala menjawab pertanyaan ini? Yas'aluhu 'anil kaifiyah fa'aqraqa al-iman malik ya sungguh orang ini bertanya tentang kaifiyah ya istiwah Allah Subhanahu wa taala maka kemudian ini mengagetkan Imam Malik summa rafa'a ra'sahu ya aqraqa bermakna taqta'ah ya merendahkan beliau kemudian menundukkan ee, kepalanya menundukkan mukanya semua arfa arshoh. Kemudian setelahnya beliau mengangkat kepalanya. Setelah beberapa waktu, ya terdiam mendengarkan pertanyaan tersebut. Maka kemudian beliau mengangkat kepalanya. Wafat al-ladhu arrohbo, yaitu al-arroh. Dan ternyata beliau sudah, ya berkeringat ketika mendengar ucapan tersebut. Hayaan aminul Allah Taala karena begitu malunya Imam Malik mendengar pertanyaan tersebut. Begitu malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa malu tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'ala al-arsyistawa. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah bersemayam di atas Arsy dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimana bersemayamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tidak ada satupun mereka yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana bersemayamnya Allah subhanahu Ya, karena mereka tahu ini adalah berita gaib, sebagian kecil dari berita gaib. Hakikatnya bagaimana? Maka dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata orang ini bertanya sesuatu yang tidak Allah kabarkan, yang tidak Allah wahyukan kepada rasulnya. Maka begitu malunya Imam Imam Malik, ya, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu malunya pada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian beliau berkeringat ya ketika mendengar pertanyaan tersebut. Faqala faqa kemudian beliau jawab dengan jawaban yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Faqala al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam itu perkara yang jelas, ya. Bersemayam itu perkara yang ma'lum, perkara yang jelas. Seorang yang berada di atas singgasana itu perkara yang jelas. Wal khayfumajhul tentang khayfianya tentang bagaimana bersemayang, bagaimana duduk di atas tinggah sana, maka sungguh itu perkara yang majhul, ya. Bersemayangnya Allah di atas ars, maka sungguh itu adalah perkara yang majhul yang Allah tidak mengabarkan. Wal imanubih wajib, sedangkan iman kepada istiwa Allah di atas ars adalah perkara yang perkara yang wajib. Soal anbu bitha menanyakan tentang bagaimananya. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara bid'ah. Walla wama araka ilah rajulu suin dan aku tidak melihat kamu kecuali orang yang jelek, orang yang tidak baik. Thumah umi robihi fauhrija min al majlis kemudian Imam Ahmad, Imam Malik memerintahkan ya sehingga kemudian orang tersebut dikeluarkan dari majlis. Akhwani wa akhwati fiillah, 'ajaziyallahu ayyukum. Karena tidak ada agama yang keluar dari apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah. Tidak ada agama yang keluar dari Quran dan Sunnah. Sedangkan perkara-perkara seperti ini menanyakan hakikat dan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Islam sudah sempurna. Tatkala Allah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka sungguh Islam telah sempurna. Tidak ada syariat pun yang tersisa untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi sudah meninggal, maka sungguh Islam telah sempurna. Seluruh amanah telah disampaikan kepada umat dan tidak ada yang tersisa. Sehingga kalau ada perkara yang baru yang datang setelahnya Seakan-akan dia menjadikan Perkara tersebut adalah penyempurna Daripada agama sebagai perkara Yang baru dalam agama Perkara yang dianggap mungkin satu pemikiran Yang cerdas dalam agama Maka sungguh itu adalah keluar dari agama Sungguh itu adalah perkara yang Bita, oleh karenanya Imam Malik mengeluarkan ya orang ini dari dari majlisnya, karena sungguh tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya ya bermanhas dengan satu manhas yang tidak pernah ada pada Rasulullah dan para sahabatnya. Fana'nu nusabiku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa inlam n'alam kayfiyata dzalika. Sungguh kita membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak mengetahui hakikat bagaimana sifat tersebut. Nasab dikuli anhu Rasulullah muballighun anillah subhanahu wa ta'ala. Kita membenarkan karena beliau adalah rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala belialah muballigh belialah yang menyampaikan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala wa ma atakumur rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'ab binillah faladhi la yusabbiqur rasul fi hadhil umur wa hiya a'zhamul umur wa hiya alasma' min alaqidah bal hiya maka orang-orang yang tidak membenarkan Rasulullah SAW dalam perkara-perkara seperti ini asma dan sifat Allah SWT padahal ini termasuk dari perkara yang paling agung maka yaitu perkara asma dan sifat dan ini juga termasuk perkara akidah ya bahkan tidak hanya sekedar masalah akidah tetapi ini adalah sulbul akidah adalah perkara yang paling pokok di dalam pembahasan akidah wa asma wa sifat ya maka orang-orang yang tidak membenarkan rasulullah dalam perkara-perkara seperti ini dalam berita-berita asma dan sifat Allah subhanahu maka sungguh orang tersebut bukanlah orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi dan bukanlah dia adalah orang yang beriman bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nattabi'ur rasul wa al quran, sungguh kita mengikuti Rasulullah dan kita mengikuti Al-Qur'an. Fama athbathal quran athbathnahu. Apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an kita pun menetapkannya. Wahai asbabul Rasululah, asbabul Nahu, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah kita pun menetapkan. Ya perkara tersebut. Wahai nafahul Quran, awal nafahul Rasul, nafahinahu adalah natakadul Quran dan Sunnah. Fitnafi wal isba. Apa yang ditolak oleh Al Quran dan ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita pun menolak perkara tersebut dan kita tidak akan melampaui batas dari Al Quran dan Sunnah di dalam penafian maupun penetapan. Hadithi tarikatu as-salafis-salih Inilah jalan as-salafis-salih Dan itulah hakikat daripada fungsi Al-Quran dan Sunnah Yaitu membatasi perkara-perkara dalam agama kita Mana yang bagian agama, mana yang bukan Mana perkara akhirat dan mana perkara dunia Itulah datangnya Al-Quran menjelaskan perkara-perkara tersebut Kala liman Abu Abdullah. Muhammad ibn Idris al syafii radhiyallahu anhu berkata alimah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al syafii rahimahullah taala semoga Allah subhanahu wa taala merahmati dan meridoi beliau. Ya seperti ucapan ini ehwan radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Ya, hafidzohulloh taala adalah ucapan-ucapan yang terbiasa diucapkan oleh para ulama yang masing-masing secara pemahaman ya, secara kebiasaan dipakai untuk ya. Uh mereka tertentu ya sebagian tertentu bagian-bagian atau para ulama tertentu seperti radhiyallahu anhum adalah untuk para untuk para sahabat walaupun secara makna boleh untuk siapapun ya rahimahullahu taala adalah untuk para ulama setelah para sahabat sampai ulama setelahnya sampai ulama di zaman kita yang sudah yang sudah meninggal maka kita ucapkan rahimahullahu taala atau rahimahumullahu taala Ya, sedangkan mereka yang masih hidup diucapkan ya hafizallahu taala hafizhumullah taala walaupun makna rahimah semoga Allah merahmati, hafizah semoga Allah menjaga bisa dipakai untuk semuanya tetapi ya pemakaian tersebut Ya dikhususkan uh, dalam atau dikhususkan oleh sebagian para ulama dalam penggunaannya sehingga ini termasuk daripada ada kebiasaan yang ada di kalangan para ulama. Oleh karena kita lihat di sini Imam Syafi'i kemudian kemarin Imam Ahmad bin Hanbal itu disebutnya Allah anhu secara makna benar walaupun secara umum pemakaian bahwa itu digunakan untuk para digunakan untuk para sahabat ya Allah tabarakallahumma jamain. Al Imam Syafi'i rahimallahu taala siapa beliau wa ba'da kalamu Al Imam Ahmad rahimallahu taala yantaqilu uh, yanqulu al'an 'an Al Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i setelah Al Imam Ibn Kudah Mas'lab selesai menyebutkan perkataan Alimah Ahmad bin Hanbal Maka kemudian beliau melanjutkan perkataan yang kedua Yaitu perkataan Alimah Muhammad bin Idris Alimah Al-Syafi'i Rahimullahu ta'ala Sumbi Al-Syafi'i Nisbatan ila jadihi Syafi'i Dinamakan Syafi'i Karena Syafi'i itu adalah ya, Kakek beliau Syafi'i adalah nama kakek beliau Maka dinisbatkan kepada kakeknya Sedangkan namanya adalah Muhammad bin Idris Nama beliau adalah Muhammad, bapaknya adalah Idris Syafi'i adalah nisbat kepada kepada kakeknya. Akhwan filla azanillahu ayakum, ini yang disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Bakar Abu Zaid, yang Syekh Bakar Abu Zaid dalam kutayib kecil Tasmiyatul Maulud beliau menyebutkan di antara nama-nama yang makruh adalah nama-nama murakkab. Ya nama yang makruh beliau sebutkan nama yang haram. Ya nama yang makruh, nama yang uh, paling utama, mana, nama yang dianjurkan, nama yang sesungguhnya beliau jelaskan semuanya. Kaedah kaedahnya beliau sebutkan. Kemudian diantaranya adalah menyebutkan ini nama-nama yang makruh. Di antara nama yang makruh adalah nama yang murakab, nama yang lebih dari satu. Ya, karena uh, para nabi, demikian juga <coughs> Rasulullah dan para sahabat dan para sahabat soleh, nama mereka hanya satu saja. Ya nama mereka hanya satu, nama yang kedua adalah nama bapaknya, nama yang ketiga adalah nama kakeknya. Baru kemudian ya kalau mau dinisbatkan dinisbatkan kepada kabilahnya, nasab kepada kakaknya dan seterusnya. Ya sehingga nama adalah berapa? Satu. Maka lebih dari itu adalah sesuatu yang baru yang datang dari ya non muslim, datang dari luar Datang dari luar Islam sehingga nama mereka ada sampai tiga, ada atau 5 dan seterusnya. Maka dia sebutkan misalnya sebutkan Abu Zaid rahimallahu taala dalam qismatul maulud ada misalnya rujuk di sana termasuk nama ya makruh maka kita dapatkan para ulama semua seperti itu ya namanya satu, nama kedua adalah nama siapa bapaknya, nama seterusnya adalah kakek-kakeknya Muhammad bin Idris al-Syafi'i sumya syafi'i nisbah ila jadihi syafi'i walimamu syafi'i min bani al-muttalib <coughs> imam syafi'i termasuk keturunan dari al-muttalib bin abdimah ya, abdul uh, muttalib bin Abd Manaf itu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, turunan dari Al-Muththalib bin Abd Manaf. Fahwa Muththalibi, maka Imam Syafi'i beliau adalah Muththalibi. Min Ahlil Bait, beliau termasuk Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait kalau di kita istilahnya habaib ya, Habib, habaib. Yaitu keturunan Nabi, ya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i beliau adalah, ya salah satu dari dari keturunan uh, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana diantara syariatnya diharamkan untuk mereka memakan ya harta sedekah. فهو من اهل البيت رحمه الله تعالى ولذلك يلقبونه بعالم قريش maka para ulama menyebut laqab untuk Imam Syafi'i beliau adalah alimnya suku Quraisy ya alimnya keturunan keturunan Quraisy hadzal imam al azim lahu mawqifun azim fi difa an sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam wa rattala ahli zayk wadh dalal dan inilah beliau Al-Imam Al-Syafi'i Seorang Imam yang agung Yang memiliki satu sikap yang mawkif Satu sikap yang agung Di dalam membela sunnah Rasulullah SAW Dan juga ya, Membanta Ahlu Zaidu Qulal Dalam membantah orang-orang yang uh, Tersesat dan menyimpang dari jalan yang benar Inilah Imam kita Al-Imam Al-Syafi'i Rahimul Fathul Oleh karenanya, ketika kita membaca biografi beliau, ya lebih detail lagi, bagaimana tentang pembelaan beliau terhadap sunnah. Bagaimana bantahan-bantahan beliau terhadap ahlul bid'ah, kepada ahlul dhalal yang kita akan dapati mungkin berbeda dengan bayangan kita selama ini. Al Syafi'i di mana para pengikutnya, ya para orang-orang sekarang yang menisbatkan dirinya kepada pemahaman Syafi'i, kepada fikih Syafi'i yang begitu banyak tercampur dan banyak menyimpang dari Islam ternyata Al Syafi'i tidak tidak demikian. Amantu billahi wa bi ma an Tanillahi ala muradilla. Inilah perkataan Imam Asy-Syafi'i, "Aamantu billah, aku beriman kepada Allah, wa mimma dan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ala Yang ketiga, memahami apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan pemahaman sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. yang luar biasa perkataan yang sangat agung nih waani wa ahmadu fillah rahimakumullah. Ya, sangat ringkas tetapi ya menjadi satu kaidah yang besar dalam Ahlussunnah wal Jamaah ibarat seorang memahami apa yang ya seorang yang beriman kepada Allah tentunya akan beriman dengan semua yang datang dari Allah dan demikian juga memahami apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah maksudkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan di sini mungkin banyaknya kelompok-kelompok yang sesat Kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran karena perkara ini, mereka merasa beriman kepada Allah, mereka merasa beriman dengan apa yang datang dari Allah, mereka sudah sampai di sini saja, tidak sampai pada perkara yang ketiga, ya sehingga mereka mengatakan ya bahwa. Pegangan kami adalah Al Quran dan Sunnah. Landasan kami adalah Al Quran dan Sunnah. Bahkan semua kelompok demikian mengatakan Al Quran dan Sunnah. Jarang sekali yang mereka mengatakan, ya kami adalah Al Quran, kami mengingkari Sunnah. Orang-orang ingkarus Sunnah. Orang-orang yang mengingkari Sunnah. Ini jarang sekali. Kebanyakan mereka mengatakan bahawa kami, ya berpegang teguh dengan apa Al Quran dan Sunnah. Tetapi dia ya, tidak mengambil perkara yang berikutnya. Kewajiban untuk memahami Al Quran dan Sunnah. Ya, apa yang datang dari Allah yaitu Al-Quran dan sunnah memahaminya dengan apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan oleh Allah dan dan Rasulnya. Wa amantu b Rasulillah, majaaan Rasulillah, alamuradir Rasulillah. Ya, demikian juga aku beriman kepada Rasulullah ini termasuk dari rupun iman ya rukun iman yang enam iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, ya. Kemudian iman kepada rasul-rasul Allah, kemudian apa lagi? Iman kepada hari akhir dan yang terakhir iman kepada qadar, khairihi wa syarrihi, ya. Maka di antaranya iman kepada rasul, ya semua nabi dan rasul, di antaranya nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aamantu birasulillah dan aku beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah, beriman kepada Rasulullah untuk ditaati, untuk diikuti dan apa yang dibawa oleh Rasulullah pun kita beriman, dan yang ketiga ini yang kemudian menjadikan banyak kelompok yang kemudian sesat dari jalan yang benar menyimpang dari jalan yang benar alamu raudi Rasulullah memahami hadis Nabi adalah sesuai dengan Ya, apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Pernahkah Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya tentang Kaifia, sifat dan nama Allah Subhanahu Wataala? Adakah satu riwayat yang menyebutkan bawa Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana bersemayamnya Allah, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Tidak pernah ada. Ya maka perkara tersebut jelas adalah suatu yang keluar dari apa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya Ikhwani wa wa'afadihillah rahimani wa rahimakumullah, jami'an Amatu billahi wa bimaja'a anillahi alladhi layu'min bimaja'a anillahi layu'min billahi subhanahu. Karena orang yang tidak beriman dengan apa yang datang dari Allah, maka sungguh dia bukan orang yang beriman. Artinya termasuk kewajiban seseorang untuk beriman kepada Allah di antara bentuk iman kepada Allah, iman dengan apa yang datang dari Allah. Alamuradillah, alam alam maaradatullah jalla wa ala. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari ya sesuatu tersebut, dari perkataan tersebut, dari firman Allah tersebut. Walaupun tak ada khilafisai menendina dan kita tidak akan ya memasuki perkara tersebut sesuatu yang datang dari kita dan bukan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wanafasi ratafsiran menendina kita tidak akan menafsirkan perkara tersebut dengan tafsir yang datang dari kita bukan tafsir yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Karena Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, ayat ditafsirkan dengan ya hadis, hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain, bahkan terkadang hadis itu dijelaskan melalui Al-Quran. Demikian, ya manhat yang benar. Tetapi satu pun tidak ada bahwa tafsir tersebut datang murni dari kita, datang dari ya keluar dari apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa inna ma'natawakku fu alamaja anilahhi subhanahu wa taala alamuradillah akan tetapi kita tawakkuf, kita berhenti dengan apa yang datang dari Allah dia ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Faqulu subhanallahu jalla wa ala nafsuhi biasma, maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama-nama yang banyak sekali. Walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia dan Allah menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Wahyu wahfana serhubis sifat dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyifati dirinya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah menyebutkan dirinya dengan sifat-sifat fanah -sifat. nunuk min biha alamurorhi Subhanahu Wa Taala maka kita beriman dengan semua sifat-sifat yang Allah sebutkan tersebut ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari sifat-sifat yang Allah sebutkan itu. La nu'awwiluha wa amma jaa'at. Kita tidak akan mentakwil, tidak akan mentahrif, ya. Kita tidak akan menyelewengkannya, kita tidak akan merubahnya amma jahat dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Panusbitu lahu as wal basar wal hayat wal qudrah wal kalaam wal iradah wa sa'iri as-sifat, ya. Maka sungguh kita menetapkan di antara sifat-sifat Allah adalah Melihat, mendengar, ya hidup, mampu, kemudian berbicara, kira ada keinginan. Dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Lainahukuladisan mawasofanashabubihah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lah, ya Allah lah yang mau nyebutkan nama-nama tersebut dan menjelaskan sifat-sifat tersebut. Kedari kepada Al iman billahi wa bima jaa anillahi ala muradil wa nu'min bi rasulillah bimaja an rasulillah min alhadis sahiha ala muradil rasulillah la nufassiru hadisain yukhalifu murad ar-rasul min atawilat wa tahrifat albatilah ya oleh karenanya tatkala kita menetapkan ya apa yang datang dari Allah dan kita memahaminya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan dari hadis-hadis yang -hadis sahih tersebut tanpa takwil tahrif yang batil ya tanpa mentakwilkan mentahrifkan dengan takwil dan tahrif yang batil balam menybituha ala muradi rasulillah bahkan kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan hada huwa ma'na shahadatu ma'na shahadati anna muhammadan rasulullah inilah maksud daripada syahadatain syahadat anna muhammadan rasulullah bahwa muhammad adalah rasulullah ta'atuhu maksudnya adalah syahadat anna muhammadan rasulullah apa maksud daripada Ashahada anna Muhammadan Rasulullah adalah taatuhu fima amar mentaati Rasulullah atas semua perintahnya wa tasdiquhu fima akhbar selalu membenarkan semua berita yang datang dari Rasulullah fastina bimanha anhu wa dan meninggalkan apa yang dilarang dan dicela oleh Rasulullah wa an la yu'bada Allahu illa bima syara'a dan tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faladhi asyhadu anna Muhammadan rasulullah laakin la yusaddiquhu fi ma akhbara kaadzibun fi oleh karenanya seorang yang bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah mengucapkan Muhammadun rasulullah akan tetapi tidak membenarkan semua berita yang datang dari Rasulullah maka orang tersebut kafir, orang tersebut berdusta dengan apa yang dia persaksikan, ya maka sungguh dia berdusta atas kesaksiannya mutaham, mutahim, mutahamun, oh mutahimul rasul maka dia telah ya menjela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa aabu majaabihi al asmau al asmaa'u sifat. Dan perkara yang paling besar yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah perkara asma dan sifat Jibrilah SAW, di mana Nabi SAW mendatangkan ya nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadisnya tentang nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala summa ya, wallahu bi asma'ihi wa wasfahu dengan nama dan sifat yang banyak sebutkan di dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam fa biha wa nusaddiquhu fi dhalika wa alaihi sallallahu kita beriman kita membenarkan dan kita tidak menolak sedikit pun apa yang dibawa oleh Rasulullah a'udhu harifu ma jaa bihi ma jaa batila tashkika wa Dasjifat Allah Taala lebih haksa daripada Dan kita tidak akan, ya, menyelewengkan dari apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tawil, ya, dengan mentawilkan tawil-tawil ta yang batal, taskika dengan keraguan-keraguan, ya, dengan menghembuskan keraguan-keraguan di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wahat azzifa dengan kebohongan-kebohongan, ya, yang ditujukan kepada nama dan sifat Allah Subhanahu Wataala, Allah Taala lebih aksarul khalqi, di mana kebanyakan manusia tersesat dalam perkara tersebut. Wakal al-kalamu alimah Mi'ahmad, Wakalam al-Shafi'i huwa al-ladhi tasiro 'alaihi umma tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya bahawa Perkataan Imam Ahmad demikian juga perkataan Imam Syafi'i keduanya adalah manhaj keduanya adalah metode jalan hidup yang diambil tasir alaihi yang diambil oleh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mazmi al-Qur'an dan sunnah terlebih lagi dalam mazmi asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala waala hada dia ya, perkataan al-Imam Ibn Qudamah di halaman 57 wa ala hada daraja as-salaf wa ummato al-khalafi radhiyallahu anhum dengan manhaj al-Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i para salafus saleh dan para imam ya, yang datang setelah mereka radhiyallahu anhum rahimahumullahu taala daraja as -salaf. ya mereka berjalan di atas manhaj tersebut mereka berpegang teguh di atas manhaj tersebut Alahadulkalam bahwa iman bimaja anilahi alamuradillah. Ya sesuai dengan perkataan ini bahwa kewajiban kita adalah beriman dengan apa yang datang dari Allah sesuai dengan maksud Allah. Ya beriman kepada Rasulullah sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan. Dajjalihisal mereka mengambil ya jalan hidup. Ya para sanafusaleh mengambil jalan tersebut. Wahum hum sadru hadhil ummah min ashab wa tabi'in wa akbaru tabi'in ya siapa mereka ashabus saleh -salaf, mereka adalah al-qurun al-mufaddalah ya merekalah para sahabat para tabi'in dan akbaru tabi'in al-qurun al-mufaddalah tiga generasi yang diutamakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji yang direkomendasi oleh nabi sallallahu alaihi wasallam khair ummati qurni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum dalam biata waktu Ahad dan Minggu fiqada, ya tidak ada seorang pun yang kemudian menyelisihi manhaj ini. Satu orang pun dari tiga generasi yang dipuji oleh Nabi Sallam sebagai tiga generasi yang terbaik, tidak ada satupun dari mereka yang menyelisihi manhaj ini. Tidak ada satupun mereka yang keluar dari manhaj ini. Yang keraun Al Quran, wayarbuun Al Hadith, walam ala Shayin min hada. Mereka membaca Al Quran, mereka menghafal Al Quran, mereka meriwayatkan hadis-hadis, tetapi mereka lama ya ala Shayin min hada. Mereka tidak pernah mempertentangkan perkara ini. Mereka bahkan menanyakan saja mereka tidak pernah ya terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala tentang keiviyahnya tentang bagaimanakah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. ala hadzal qurunul mufaddalah. Ya, tiga generasi yang diutamakan tersebut mereka berjalan di atas manhaj ini. Ma'tadu ala hadzihi al-ayat wa ala hadzihi al-ahadith. Mereka tidak pernah menentang ayat dan hadis-hadis tersebut. Inna ma hadzal i'tiradu ba'da intiqaa'il qurunil mufaddalah. Kapan kemudian terjadi penyimpangan dalam asma' dan sifat? Kapan terjadinya mereka mulai menakwilkan, mentahrif mulai mereka mempertanyakan kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu setelah habisnya tiga generasi utama tersebut. Haina ma jaa' ulamaul kalam, ya tatkala datangnya ulama kalam wal falsafa, ya ulama falsafa, orang-orang yang ya ahli kalam dan ahli filsafat. Faad Khalufedin Malaysia Minbu mereka mulai memasukkan di dalam agama Islam ini perkara-perkara yang bukan dari Islam Wahkamul Kauwah Al Mantikia Wal Barohin Al Akliyah maka mereka mulai berhukum dengan hukum-hukum kaidah-kaidah mantik mereka dan juga petunjuk-petunjuk akal mereka ya Kamalisa Munah sebagaimana yang di sebutkan oleh mereka, yang mereka sebutkan dengan nama-nama sebagai kaedah mantekia, ya, burhan, akli ya, sebagaimana yang mereka sebutkan haqqamuha fi kitabillahi wa sunnati rasulillah mereka menghukumi Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kaedah-kaedah mantek mereka, ya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk akal mereka sehingga Al-Quran dan Sunnah harus, ya, tunduk kepada akal-akal mereka, tunduk, tunduk kepada filsafat-filsafat mereka Wahai matul khulaf maja apa ada para imam khulaf yaitu mereka yang datang setelah tiga generasi yang diutamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesainya generasi atba tabiin sahabat adalah mereka yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman itu sahabat sedangkan tabiin adalah seorang yang berjumpa dengan sahabat Ya, yang pernah berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman maka itulah seorang seorang tabi'in. Ya, seorang tabi tabi'in adalah seorang yang pernah berjumpa dengan ya salah satu daripada tabi'in dalam keadaan beriman dan mati pun dalam keadaan beriman. Ya, maka itu abba abba tabi'in. Ya, mereka lah sahabat tabi'in dan abba tabi'in Ketika ini selesai maka generasi setelahnya disebut dengan para khalaf. Orang-orang yang datang setelahnya. Ya khalaf itu yang datang setelahnya yaitu mereka para ulama yang datang setelah uh, tiga generasi yang diutamakan. Man jaa'a ba'da salaf biman sar'a ala ala hadzal madzhab. Yaitu para ulama khalaf, para ulama yang datang setelah mereka. Ya, mereka pun berjalan di atas manhaj ini. Ya mereka berjalan di atas madhab ini di atas uh, pemahaman ini salahku hadal madhab mereka berjalan di atas madhab ini kamalku nabiul salam sebagaimana yang telah disebutkan olehnya bismillahirrahmanirrahim latazaru tauhidun min tumati alal haki akan senantiasa ada sekelompok ya dari umatku yang tegak di atas kebenaran rohirin mereka nampak mereka tegak mereka menampakkan kebenaran tersebut di hadapan manusia. Lah ya Lurhuman khadalakum tidak bermudarat orang-orang yang merendahkan mereka. Waman walanakalakum tidak juga bermudarat pada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatayati Allah kita berbangga tidak sampai datangnya hari kiamat. Fayakun Hunaka min al falaf maniak tadi besar maka dari sini dari hadis tersebut ada di antara. Khalaf, orang orang-orang yang datang setelah salaf, yang mana mereka mengikuti manhajnya salaf, dan itu akan senantiasa ada pada umat ini hingga datangnya hari kiamat. Wa yasiru al manhajim ilantaku masaa. Mereka tegak di atas manhaj ini sampai datangnya hari kiamat. Wa la tachlu al arbu walillahi hamduminhum sehingga tidak ada satu tempat pun di muka bumi kecuali mereka ada di atasnya. Mereka nampak dengan kebenaran tersebut. Liannahum yakumuna binashli haddin karena mereka adalah orang-orang yang menegakkan agama ini yang mendakwahkan menyampaikan agama ini menyampaikan kebenaran ini apa yang ada pada nabi dan tiga generasi yang diutamakan oleh nabi SAW wa yuballighuna hadhad din ba'da mereka menyampaikan agama ini setelah selesainya masa salafus saleh Fahum hujjalul Allahi ala salkihi. Mereka ahlusunnah wal Jamaah, para ulama kelas yang tegak di atas manhaj para salaf, mereka adalah hujjalul Allah. Mereka adalah hujjah Allah atas makhluknya. Hada min hikmatillahi subhanahu wa taala, anhu yuki mu lihadhi alaqida, walihada manhaj asalafi. As Dan inilah hikmah Allah subhanahu wa taala, bahwa Allah subhanahu wa taala senantiasa menegakkan akidah ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya menegakkan akidah ini, menampakkan akidah ini wa lihadzal manhaj as-salafi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menampakkan pada umat manhaj ya orang-orang salaf yang selalu dipegang oleh para pengikutnya. Mereka adalah para ya ahlus sunnah wal jamaah. Man yata masakubihi wa yu'allimuhu lin-nas ila taqumasa' rahmatun minhu bi'ibadihi maka mereka senantiasa berpegang teguh pada manhajnya salafus saleh mereka mengajari manusia dengan perkara tersebut apa yang ada pada salafus saleh sampai taqumasa sampai datangnya hari kiamat sampai tergelaknya hari kiamat rahmatun minhu biibadihi ini adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya Khalikul Akhtihiillah, Rahmatullah. Ini yang kita kaji pada pertemuan kali ini atas keterbatasan waktu yang ada dan akan digunakan untuk ya, kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita istiqamah memberikan kepada kita semuanya iman yang yang dimanapun tegar di atas manhaj as-safarus hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Allah taala dan nabi sawallahu sallam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh